Чому ви наважились на такий крок? Перед останнім словом він промовляє з особливим акцентом. Я стинаю плечима. Власне, у мене була можливість зробити такий самий, тільки в інший бік. Роблю акцент я на останніх словах. Могла б мати помешкання на березі океану, наприклад. Але це нудно. Залежати від чиїхось кредитних карток. Краще мати свою. Тобто... «Ну, одного разу у мене була реальна можливість жити причудово. Один чимний чоловік запропонував мені райське життя на такому от березі океану. І я майже погодилась. Він був щасливий». «І що?» Очі Мсьє Паскалі стали зовсім як у хлопчика. «Ну, я поставила купу різних умов. Я сказала, що маю забрати з собою собаку. «Но проблем», – сказав він. Я сказала, що не проживу без своїх трьох подруг. «Но проблем», – сказав він. Я сказала, що не можу залишити без нагляду могили своїх близьких. «Но проблем», – сказав він. Тоді я сказала, що хочу забрати дерево, що росте під моїм вікном. І бажано тих самих круків, що злітаються до нього. Кілька тонн червоного пилу з нашої вулиці. Тролейбус за номером 48. Вивізку з хлібного магазину, на якій зображено криві бублики. Дерево він обіцяв викопати і пересадити, круків зловити і оформити на них необхідні для транспортування довідки. Пил завантажити в спеціальні контейнери, тролейбус викопати у депо, вивізку у директора крамниці. Я втратила терпіння і до усього переліку додала Церкву, у якій мене хрестили, дорогу, на котрій бабці продають смажене насіння з цими бабцями. І, зрештою, ту тривалу зиму, яку я так ненавиджу. Коли він замислився, я зрозуміла, що він зовсім не розуміє гумору. І взагалі нічого не розуміє. А як жити з людиною, котра увесь час твердить «но «No проблем». Краще придбати папугу чоловічої статі і навчити його матюкатися. Ну... Вимовив він майже копіюючи мою інтонацію, і очі його залишалися хлоп'ячими. Гадаю, пані Іголко, ви його просто не любили. Ха! Для такого висновку зовсім не потрібно мати ось таку сивеньку борідку, величезне помешкання, і вдавати з себе мецената. Для годи я слухняно покивала головою. Потім ми мовчали. Здається, з півгодини. Переді мною у тьмяному марилі Пропливали чорні й рожеві геометричні фігури. Мсє паскальку, рівлюльку. Десь глибоко внизу, під нами, у суцільній тиші, чувся металевий брязкіт, ніби у підвалі катували ув'язнених. Я пригадала, що на нижньому поверсі розташована кухня. Наближався час вечері, і там, під нами, матуся ЖЖ, дійсно, катувала вже Обскубані пташині тушки, щоби зробити курчаток табака. Сьогодні в мене будуть гості. Серйозно промовимо всі після паузи. Так, кілька приємних людей. Маленькі майже сімейні партії. Сподіваюся, ви не відмовитесь наливати нам вино? Цікаво, подумала я. Як я можу відмовитись? Увічливість мого господаря явно зашкалювала. Якщо він усе життя був таким чемним і з обслугою, не сумніваюся, що всі вони уже придбали собі власні маєтки денебудь у Йоркширі. Ніхто-ніхто не зрівняється з нею. У будь-якій компанії вона найвеселіша. У неї найдотепніші жарти. Всі, всі, всі спостерігають, як вона п'є вино. Тримає сигарету, танцює, вона вміє говорити самими очима, вони такі, що слова зайві, вона сміється, вона дзеленчить браслетами, її спідниця як прапор, у неї є друзі зовсім, зовсім, зовсім немає ворогів, тепер вона знає скільки людей, прийде до неї, не один, не двоє, вони прийдуть, вони обов'язково прийдуть до неї, навіть якщо буде, холодна зима або злива. Вона сміється їй весело.